Capitolul 12. Spiciile de grâu smulse sâmbăta, tămăduirea făcută sâmbăta, hola împotriva Sfântului Duh, cine este adevărata rodă. Text. În vremea aceea mergea Isus într-o zi de sâmbătă printre semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spicii și să mănânce. Dezlăgând rânduia rânduiala legii, îi aduce pe ucenici printre semănături pentru ca mâncând ei să dezlege legea sâmbetei. Text.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 Parisei păcătuiesc mai rău, iar Domnul îi rușinează din cele spuse despre David, că acela din pricina foamei mai mare lucru a îndrăznit a face, iar pâinea ale punerii înainte erau cele 12 pâini, care se puneau în fiecare zi înaintea Domnului, șase de-a dreaptă și șase de-a stângă. Și deși David era proroc, lui se cuvenea să mănânce din pâinile aceste, și numai preoților le era îngăduit, cu atât mai mult nu le era îngăduit celor ce erau cu el, însă pentru foame vrednic a fost el de iertare. Asemenea și aici ucenicii Domnului. Text. Sau n-ați citit în lege că preoții sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta și sunt fără vină? Ci grăiesc voi, că mai mare decât templul este aici. Tâlcuire. Legea oprea orice lucrare în ziua Sâmbete, iar sâmbăta, preoții și lemnii despicau și foca prindeau. Deci, după cum s voi, spurcau, adică călcau sâmbăta. Dar poate vei zice că aceia erau preoți, iar ucenicii nu erau. Dar vă zic că mai mare decât templul este aici, adică de vreme ce eu, cel mai mare decât templul, și stăpânul sunt cu ucenicii, mai mare stăpânire au aceștia a sâmbăta decât preoți. Text. Dacă știați ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați, că Domn este și al sâmbetei fiul omului. Tălcuire. Îi arată pe ei ca neînvățați, că nu știu cele prorocești. Au doar nu se cuvenea să-mi pe oamenii cei ce flămânzesc, și mai zice: Eu, fiul omului, ca Domn al Sâmbitei și ca făcătorul celor zidite, ca un stăpânt dezleg Sâmbăta, iar tu să pricepe aceasta și după îndată înțelegere: că de vreme ce lucrători erau Apostoli, iar se și spice, cei ce cred apostolii smulgeau. Și ei pe ei, adică mântuirea oamenilor era hrana lor, iar aceasta o fac sâmbătă, adică într-o nelucrare a iar fariseii se mâni. Așa și în biserică, de multe ori dască învățând și folosind poporul, nu sunt plăcuți acelora care sunt zavistnici și asemănători fariseilor. NOTĂ patru Sunt chipurile în care se tălcuiește Sfânta Scriptură. Istoric, adică potrivit literei, și după istoric. Anagogic adică după înaltă înțelegere, alegoric, adică sub cele spuse se înțeleg altele, ascunse și tropologic, adică pentru îndepărtarea năravurilor. Înțelesul istoric este cel care cuprinde lucruri trecute care nu trebuie altfel înțelese și nici nu sunt închipuirea altui lucru. Anagogic, când prin spusele Scripturii ne suim de la biserica pământească la ceea cerească, de la oameni la îngeri, de la zidir la ziditor, până la cea una sfântă și prea înaltă treime, de unde nu este cu putința trece mai înainte. Adică atunci când zicem, într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, prin cer înțelegem pe îngeri, iar prin pământ pe oameni. Încă și ceea ce zice David, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o dihna mea. S-a jurat, zice Domnul, să nu intre evreii cei neascultători și împietriți la inimă în pământul făgăduinții, în Palestina. Potrivit spuselor, adică după chipul istoric, înțelegem chiar pământul palestinei, dar anagogic, adică după înaltă înțelegere, mistic, înțelegem viața cea veșnică, adică aceea în care este adevărat odihna. Iar alegoric este chipul în care potrivim cele spuse în Sfânta Scriptură la Hristos la trupul Său tainic și la biserica cea pământească, adică Avram a avut, potrivit cuvintelor, deci potrivit istoriei doi feciori, unul din Agar, slujnica, Ismail, iar altul din sara cea Sobot, Isaac. Alegoric, adică după chipul în care una se spune și alta se înțelege, Avram închipuie pe Dumnezeu, care are doi fii, iudeii din sinagogă și creștinii din biserică, creștini care sunt în libertatea Darului Hristos, iar iudeii sunt sub slujirea și robia închipuirii legii lui Moise, după cum tălguiește marele Pavel în epistola către Galateni, încă și prin arca lui Noe. Având obitoace curate și necurate, potrivit chipului alegoric de înțelegere, vedem biserica cea pământească ce cuprinde și drept și păcătoși. Iar tropologic este chipul îndreptător de năravuri, moral, care prin scripturi moravurile oamenilor și viața lor le îndreaptă de la rotate, către fapta cea bună. Așa este capitolul 12 de la Matei, capitolul 11 de la Luca și 3 de la Marcul, în care se află Iisus coțând dracul, după care cel mut și surd grăiește, aici tropologic, adică după chipul cel îndreptător de năravuri, se înțelege păcătosul surd, Că nu voiește să audă Dumnezeieștile cuvinte și mut că nu primește spovedania. Drac este păcatul cel de moarte, iar păcătosul venind la Hristos, adică la preotul lui Dumnezeu, și mărturisindu-și păcatele sare să izbăvește prin iertare preoțească de păcatele cele de moarte și grăiește, vinecuvântând pe Dumnezeu prin lucrarea faptelor bune, încă și cele spuse de Dumnezeu în Deuteronom. Să nu legi gura boului care trăiește. După slovă s-au spus pentru boi, dar tropologic se înțelege pentru învățători care, învățând poporul, nu sunt opriți să se hrănească din lucrurile și veniturile bisericii, după cum târcuiește Marle Pavel în Epistola I către Corinteni. Deci, în patru feluri se face citirea Sfintei Scripturi, istoric, potrivit cuvintelor, anagogic, după chipul unei înțelegeri mai înalte, alegoric, când înțelegem altceva decât cele spuse, și tropologic adică în chipul îndreptător de năraburi, adică moral sau etic. Se cuvine a ști că nu toate cuvintele Scripturii pot fi trăcuite în toate aceste feluri, ci unele se tălcuiesc numai într-un fel, iar altele în două sau în trei, și altele în toate aceste patru feluri. Text Și trecând de acolo a venit în sinagoga lor, și iată un om având mâna uscată, și l-au întrebat zicând că se oare vindecat sâmbăta ca să-l învinuiască. Tâlcuire Ceilalți evangeliști spun că Isus este cel care i-a întrebat pe farisei. Este cu putința a zice că, fiind de pismăreți, ei cei din l-au întrebat pe el, cum zice Matei. Apoi Hristos i-a întrebat arândul său ca și cum i-ar fi baciocorit și i-ar fi râs de împetrirea lor, cum zic ceilalți evangeliști. Iar farisei l-au întrebat că să aibă pricina al de făima. Text. El le-a zis, cine va fi între voi omul care va avea o oaie și ne va cădea ea sâmbătă în groapă? Nu o va apuca și o va scoate, cu cât se deosebește omul de oaie, de aceea se cade a face bine sâmbătă. Tălcuire Îi vădește pe ei că pentru iubirea de avere și ca să nu piardă oaie dezlegată sâmbătă, iar ca să fie vindecat un om, nu suferă să facă acestea. Deci, în același timp arată și iubitor de avere și nemilostiv și de făimători lui Dumnezeu de vreme cei de faimă sâmbătă, ca să nu se păgubească de oaie, iar nemilostivi fiind, fiindcă nu voiesc vindecarea omului. Text. Atunci, a zis omului, Întind de mâna ta, el a întins-o și s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Tălcuire. Și acum sunt mulți care au mâinile uscate, adică nemilostive și nedarnice. Dar când le va răsuna cuvântul Epangheliei și le vor întinde despre dăruire, chiar dacă farisei, adică demonii cei tufași, cei despărțiți de noi din pricina lor față de noi, nu voie să întindem noi mâinile către milostenie. Text. Și ieșind fariseii, s-au sfătuit împotriva lui cum să-l piardă. Iisus însă, cunoscându-i, s-a dus de acolo. Tâlcuire. O, Zavistie, când se face bine! Atunci se înfurie și turbează farisei, iar Iisus pleacă pentru că nu s a sise încă vremea patimii, dar și pentru că era milă de ei, să nu cadă în păcatul uciderii, că nu este plăcut lui Dumnezeu ca să se arunce cineva singur în primejde. Iar vorba ieșind arată că atunci când au ieșit de la Dumnezeu, s-au sfătuit să-L piardă pe Iisus, pentru că nimeni rămânând într-un Dumnezeu nu are astfel de cugete. Text și mulți au venit după el și i-a vindecat pe toți, dar le-a poruncit să nu-l dea în vileag. Ca să potolească zavestia fariseilor, nu voiește să se facă arătat, nevoindu-se în tot chipul să-i pe farisei. Text. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul care zice, Iată, Fiul meu pe care l-am ales, iubitul meu întru care a binevoit sufletul meu, Pune voi Duhul meu peste el și judecată neamurilor va vesti. Nu se va certa, nici nu va striga. Tălcuire Evanghelistul aduce ca martor al blândeții pe Iisus și pe prorocul Isaia, care zice, Nu se va certa, nici nu va striga, ci câte voiesc ei El va face. De Devoiesc ei să nu se arate El și aceasta face și nu se împotrivește ca un iubitor de slavă, nici nu se ceartă, ci poruncește poporului să nu-L vădească. Încă și judecată neamurilor va veste, adică învață și pe păgâni, că judecată este învățătura și cunoștința și alegerea binele. Sau și judecata ceva să fie, va vesti păgânilor care niciodată nu auziseră de ea. Text. Nu va auzi nimeni pe ulițe glasul lui. cuire. Nu învață în mijlocul cetății, ca iubitorii de slavă, ci în templu, și în adunare, sinagogă, și în munte, și pe lângă țărmul. Treste strivită nu va frânge și feștilă fumegândă nu va stinge. Tâlcuire. Ar fi putut să-i frângă pe idei ca pe o treste strivită și să stingă mânia lor ca pe o feștilă fumegândă. Dar nu a voi Domnul așa, până când va împlini economia și îi va birui pe ei prin toate. ca aceasta înseamnă cele ce urmează. Text. Până ce nu va scoate spre judecata și în numele Lui vor nădăjdui neamurile. Tâlcuire. Ca să nu aibă ei cuvânt de răspuns pe toate le-a Domnul, ca să-i osândească și să-i biruie pe urmă neavând ei ce să spună împotrivă. Oare ce n-a făcut Isus Hristos ca să-i câștige pe ei? Dar ei n-au ascultat, de vreme ce iudeii n-au vrut să-L asculte. De aceea numele Lui vor nădăjdui neamurile." Text Atunci au adus la el pe un demonizat, orb și mut și l-a vindecat, încă cel orb și mut vorbea și vedea. mulțimile toate se mirau zicând, nu este oare acesta fiul lui David? Târcuire. Căile care duc la credință, ochii și auzul și limba, le-a închis diavolul, iar Isus le vindecă. Și este numit de popor fiul lui David, fiindcă Hristos era așteptat de noroade din sămânța lui David. Dar și acum, dacă vezi pe cineva că nici el însuși nu înțelege lucrul cel bun, și nici nu primește cuvânt de la altul, socotește-l orb și surd, pe care Dumnezeu va să-l vindece, atingându-se de inima lui. Text. Farisei însă, auzind, ziceau, Acesta nu scoate pe demon decât cu Belzebul, căpetenia demurilor. Îlcuire. Chiar dacă Domnul a plecat de acolo din pricina lor, auzind de departe că oamenilor se face bine, Fariseii clepetez că atâta vrăjmășie purtau ei firii, precum deavol.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 și cum s-ar scoate dracii unii pe alții, când mai vârtos ei se ajută unul pe altul? iar satana este numit potrivnicul. Text. Și dacă eu scot pe demon cu Belzebul, feciorii voștri, cu cine îi scot? De aceea, ei vă vor fi judecători. Tâlcuire. Fie că eu sunt așa cum ziceți voi, dar feciorii voștri, adică ucenicii mei, cu cine scot pe că și cu adevărat aceia nu scot cu Belzebul. Iar dacă ei fac aceasta cu Dumnezeiască putere, cu mult mai vârtos eu, căci eu, într-un numele meu, fac minuni. Deci ei vă vor osândi pe voi, căci chiar de-i vedeți pe ei, făcând minuni într-un numele meu, pe mine mă clevetiți. Text. Iar dacă eu, cu Duhul lui Dumnezeu, scot pe demon, iată, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Tălcuire! Zice Domnul, dacă eu scot dracii cu Dumnezeiască putere, atunci cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu și-am venit la voi ca să fac bine. De deci ce a ajuns la voi venirea mea? Căci aceasta este împărăția lui Dumnezeu. De ce dar crevetiți venirea mea care pentru voi s-a făcut? Text. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască lucrurile dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? tălcuire Departe de a fi prieten al dragilor, eu mă împotrivesc lor și îi leg pe ei, care înainte de venirea mea erau puternici, căci în casă, adică în lumea aceasta, intrând Hristos, facele diavolului, adică pe oamenii, a jefuit de la ei. Text. Cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu adună cu mine, risipește. Tălcuire. Cum să-mi ajute bezebul care mai vârtos îmi stă mie împotrivă? Deci eu învăț fapta bună, era acela răutatea. Ești deci cum este cu putință să lucrăm împreună? Eu îi adun pe oameni la mătuire, iar acela îi risipește. Iar în chip umbrit îi arată pe farisei care, văzându-l, învățând și folosind pe mulți, risipeau poporul ca să nu vină la dânsul. Deci îi arată pe ei că sunt îndrăciți cu adevărat. Text. De aceea vă zic, orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui ce va zice cuvânt împotriva Fiului omului se va ierta lui, dar celui ce va zice împotriva Duhului Sfânt nu-i se va ierta lui, nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie. Tâlcuire A spune că pentru orice alt păcat, ca furtișagul sau curvia, se poate găsi cuvânt de răspuns, căci acestea țin de neputința oamenilor și sunt mai les neiertate. Dar când cineva vede minunile care se săvârșesc prin Duhul și le faimă ca fiind făcute de diavol, ce cuvânt de răspuns are acesta? Că știe că sunt săvârșite de Duhul Sfânt, dar din însăși voia lui se face rău. Cum are ar putea fi les neiertat unul ca acesta? Deci când îl vedeau iudeii pe Domnul că mănâncă și bea și petrece cu vame și, și cu desfârnatele, și pe toate celelalte pe care le lucrează ca un fiu al omului și îl cleveteau cu pe un și pe un băutor de vin, vrednici erau de iertare. Și nici bucăințe nu se va cere pentru aceasta, că-i ei, că dintr-o precină binecuvântată se smintesc. Dar când îl văd pe Domnul făcând minuni și atunci clevetesc și culesc pe dubul sfânt, zicând că este lucru drăces, cum le-ar putea fi iertat păcatul acesta dacă nu se vor pocăi? Cunoaște-ți că cel ce hulea împotriva Fiului Omului, văzându-l că vițuiește omenește și lumea prietena al și mâncăcioș și băutor de vin, căci cu adevărat pe acestea le făcea Hristos. Onia ca acesta, chiar de nu s-ar pocăi, nu-i se va cere socoteal și se va ierta, ca celui care nu a cunoscut că este Dumnezeu tăinuit, dar cel care hulește împotriva Duhului Sfânt, huliind, adică împotriva lucrurilor duhovnicești ale lui Hristos și numindu-le drăcești, nu va fi ierta, de nu se va pocăi. Că au doar avea acesta vreo pricină binecuvântată de a cleveti precum acela care văzându-L pe Hristos că este cu desfârnat și cu vame și de faimă, nu-i se va ierta cu adevărat acestea, nici aici, nici dincolo, ci și aici și acolo va fi căznit, că mulți sunt chinuiți aici, iar dincolo nici de cum, ca Lazar, cer sărac, iar alții și aici și dincolo, ca sodomiții și cei care foliesc împotriva Duhului Sfânt, iar unii nici aici, nici acolo, cum sunt apostolii și înainte mergătorul, și chiar dacă se pare că sunt chinuiți aici, că sunt prigoniți, aceste chinuri nu sunt pentru păcat, ci sunt cercări și unul. Text ori spuneți că pomul este bun și rodul lui e bun, ori spuneți că pomul este rău și rodul lui e rău, căci după roadă se cunoaște omul. Tălcuire. că idei nu puteau le vedea minunile ca fiind rele, dar pe Hristos care le făcea fuleau ca având drac, răspunde Domnul, sau pe mine pomul, numiți-mă că sunt bun, și cu adevărat minunile mele fiind roada vor fi bune, sau de mă numiți pe mine pom putred. Arătat este că și roada, adică minunile, putredă va fi. Dar pentru că minunile, adică roadele, ziceți că sunt bune, atunci și eu, cel care sunt pomul, bun sunt. Căci cu adevărat, după, roadă se cunoaște pomul și asemenea și eu din minuni. Text. Cui de vipere, cum puteți să grăiți cele bune odată ce sunteți răi? Vâlcuire. Iată voi, oameni răi fiind, aduceți roada rea, de rău grăindu-mă pe mine. Deci și eu, de a fi fost rău, roadă rea v a fi adus, iar nu minuni, și numește pui de vipere pentru că se trufeau că sunt din Avram, dar el i arată că nu sunt din Avram, ci din strămoși veniș de răutatea lor. Text. Căci din prisosul inimii grăiește gura. Omul cel bun din comara lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău din comara lui cea rea scoate afară cele rei. Stălcuire. Înveți pe unul vorbitor de cele de rușine să știi că are în inima sa mult mai rele decât cele pe care le spune, că Și din prisosul său varsă în afară și, având cu ascunsă, puțină parte din ea să La fel și tot ce vrește cele bune, mai multe încă are în inima sa. NOTĂ Cuviosul Nikita Siddhatu ne spune aici un izvor bun nu poate izvoră apă tulbure și rău mirositoare, duhnind de conținut lumez. Nici inima care este afară din părăția cerurilor nu poate izvoră luie de viață dumnezeiască, care să împrăștie bună mireasma mirului duhovnicesc. Oare izvorăște izvorul din sine și ceea ce e dulce și ceea ce e amar? Oare poate face mărăcinile măsline sau măslinul Gindă. Tot așa nici zvorul unic al inimii nu poate naște deodată cu rău și cuget bun, ci omul bun din visteria bună a inimii scoate cele bune, iar cel rău din visteriarea rea a inimii scoate cele rele, după cuvântul Domnului. Text. Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală ziar ziua judecății, prin cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Tâlcuire. Aici ne îngrozește pe noi că vom da seama și pentru tot cuvântul deșert, adică pentru cel micinos, pentru cel de cleveteal, sau pentru cel fără de rânduial și de râs. Apoi aduce mărturiești din Scripturi ca să nu se pară că învățătura potrivnică aduce că și prin cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Text Atunci au răspuns unii dintre cărturari și farisei zicând, învățătorile, voim să vedem de la tine un semn. Tâlcuire Evanghelistul spune atunci, mirându-se, că tocmai când se cuvenea să se supună pentru minunile care se făcuseră mai înainte, atunci cer semn. Și din cer voiesc ei să vadă semn, după cum spunea alt evanghelist, pentru că se părea lor că minunile de pe pământ le face Hristos de puterea diavolului, căci deavol este stăpânitorul lumii. Dar ce le răspunde la acestea Mântuitorul? Text. Iar el, răspunzând, le-a zis, Neam, Viclean și Desfrânat cere semn, dar semn nu-i se va da decât semnul lui Iona, Că precum a fost Iona în pântecile chitului, trei zile și trei nopți, așa va fi și omul, fiul omului în inima pământului, trei zile și trei nopți. Tălcuire. I-a numit pe ei neam viclean, pentru că erau ispititori și vicleeni, iar desfrânat pentru că se depărtaseră de Dumnezeu și se lipiseră de draci. Iar semn este învierea lui, ca una care este lucru prea slăvit, căci pocurându se Mântuitorul în inima pământului, în locul cel mai de jos, adică la Iada, am viața a treia zi. Însă, cele trei zile și cele trei nopți o cotești în parte, iar nu întregi. Căci a murit vineri. Aceasta a fost o zi. Sâmbăta a fost mort. Iată a doua zi. Încă și noaptea duminicii l-a apucat mort. Deci trei zile și trei nopți în parte se număr. Căci așa ne-am obișnuit de multe ori să numărăm. NOTĂ La evrei, la Bizantin, dar și după rundia la bisericii. Ziua, înțelegând prin zi ciclul complet de 24 de ore, este calculată de la Sfințitul Soarelui. De aceea, noaptea de duminică, după un la bisericească, este numită noaptea de sâmbătă, în laică laica a timpului. Text. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, că s-au pocăit la lui Iona. Iată, aici este mai mult decât Iona. Tălcuire. Iona, după ce a ieșit din chit cu povăduind, a fost crezut, iar eu nici după înviere nu voi fi crezut de voi. De aceea veți fi o sândiți de ninibiteni care au crezut slujitorului meu Iona fără semne. Și mai vântuți vă vor aceea aceia pe voi care ați crezut, auzind cuvintele proroșilor și ați văzut semne, dar nu ați crezut mie stăpânul. Că aceasta înseamnă iată aici este mai mult decât Iona. Text Regina de la mează zise la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată aici este mai mult decât Solomon. Târcuire Împărăteasa, deși era femeie neputincioase, a venit de departe că să audă despre copar și lemne și despre alte asemenea lucruri firești, iar voi, chiar și venind eu la voi și negreite taine spunându-vă, nu m-ați primit. Text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 Le arată aici că vor ajunge într-o cea de pe urmă pierzare, fiindcă nu l-au primit pe el. și precum cei ce au fost izbăviți de dragi, dacă se vor nevi, mai rele re pătimesc, așa și neamul vostru, care era stăpânit de diavolul, când se închina idolul. Dar prin proroci am gonit pe diavolul acesta. Am venit încă și eu, vrând mai mult să vă curățesc. Dar pentru că mă goniți și pe mine și vă sârguiți să mă omorâți, ca cei ce mai rău păcătuiți, mai rău viți fi munciți. Și robia voastră cea mai de pe urmă va fi mai grea decât cele dinainte. Dar înțelegeți și aceasta, prin botez este goni Duhul necurat și merge în locuri fără de apă, adică la sufletele nebotezate. Însă nu află într-ele odihnă, că odihna o dragilor este a-i supăra pe cei botezați în lucrările cele rele, fiindcă cei nebotezați sunt ai Lui. De se întoarce la cel botezat împreună cu alte șapte duhuri, căci după cum șapte sunt darurile Duhului Sfânt, tot șapte sunt duhurile potrivitoare ale răutății. Iar dacă intră în cel botezat, nevoia este mai cumplită, căci mai înainte era nădejdea să se curățească prin botez, iar după aceea nu este nădejde într una a doilea botez afară de acel al pocăinții, care este plin de osteneli. Not. Sfântul pentru damaschinul, ne înțelepțește cu aceste cuvinte precum o cărârea de sine înseamnă o sporire ascunsă pentru faptul că înaintăm bine și nu simțim. Așa și părerea de sine și plăcerea de sine înseamnă o pierzanie ascunsă pentru faptul că ne-am întors înapoi și nu știm. Și cu adevărat așa este, căci în sufletul iubitor de slavă deșartă se întorc și părțile curățite care au fost alungate de har. Iar Domnul zice, când a ieșit Duhul necurat și celelalte, pentru ce? Pentru că nu are lucrare duhovnicească locul de unde a ieșit nii smerenie, de aceea se întoarce pentru ca să robească cu adaus de multe alte rele și se așează acolo. Cel ce înțelege, să înțeleagă. Text Și încă vorbind de mulțimilor, iată mama și frații lui stăteau afară căutând să vorbească cu el. oare Oarecare lucru omenesc vrea să arate maica? Anume acela că îl stăpânește pe fiul, nesocotind încă nimic mare cu privire la el. Deci chiar în timp ce el vorbea, vrea să l tragă la ea, oftind a fi cinstită pentru că una asemne fiul fiului se supune. Dar iată ce zice Hristos cunoscând gândul ei. Text. Cineva i-a zis, Iată, mama ta și frații tăi stau afară, căutând să-ți vorbească. Iar el a zis, Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și, întinzând mâna către ucenicii săi, a zis, Iată, mama mea și frații mei, că oricine va face voia tatălui meu celui din ceruri, acela mi este frate și soră și mamă. Târcuire. Nu spune acestea de făimânt pe maica sa, ci îndreptându-o cu aici ei iubitoare de slavă și omenească. Pentru că nu a zis că nu este maica lui, ci că de nu va face voia lui Dumnezeu, cu nimic nu se va folosi că l-a născut. Deci nu se leapă de Hristos de rudenia după fire, ci o adaugă pe cea a faptei bune, pentru că nimeni, nevrednic fiind, nu se folosește de rudenie. Deci după ce a vindecat boala de șarte, se supune mai Maicii sale care îl chema, după cum zice și evanghelistii în cele ce urmează. Notă Pentru Maica s-a ieșit de la mare Domnul, adică ascultându ca pe o maică, după cum se spune, și întâlcuire la Marcu patru, cu